وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم زك الملخر وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Maka, apa seterusnya? Ayuh, para saudara Allah, para saudara yang dimuliakan dan dimuliakan Allah, semuanya. Alhamdulillah. Kami berterima kasih kepada Allah dengan sangat banyak kerana Dia telah memberikan berbagai Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Menganugerahkan dan melimpahkan kepada kita semua Berbagai nikmat nimatnya yang banyak nikmat yang adhim Yang agung Yang Kita Wajib untuk Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tahqikul ubudiyah yaitu dengan mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula menegakkan Al-amal as-salihah yaitu amalan-amalan salihah Yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wa alihi wa Maka Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah Kita kembali dipertemukan Allah Jalla wa'ala Di dalam majlis yang mulia ini Di tempat yang mubarakah ini Di rumah dari rumah-rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka Kita saling mudhakarah Saling mengingatkan Saling munasohah Saling menasihatkan Dan saling atawasi Bilhaq saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan di dalam menjauhi perbuatan dosa dan permusuhan. <tuh> Ma'asyiral muslimin wal wa muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani warhimakumullah. Alhamdulillah. Insya-Allah taala pada malam yang berbahagia ini Sebelum kita melanjutkan Kajian kita atau pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Islamiyah As Sahihah Dari Al-Syikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu Ta'ala Maka Sebagai Al-Munasabah yaitu Sebagai Kesesuaian dari awal Majelis kita yang dimana sempat Terputus barakalofikum, Beberapa pekan Maka Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita semua untuk Kembali melanjutkannya Maka sebagai mukaddimah Saya mengingatkan Pada kita semua Untuk senantiasa Kita saling bersemangat di dalam Menyermarakan atau meramaikan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Karena di dalam hadis-hadis yang sahihah semuanya menjelaskan bahwasanya Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik dan merupakan sumber kebahagiaan, ketenangan adalah majlis-majlis ilmu. Ia itu majlis-majlis yang di dalamnya menjelaskan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran. Dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bifahmi salafi hadihil ummah Dengan pemahaman Dari pendahulu-pendahulu umat ini yang salihah Barakalawfikum Oleh karena itu Majelis ta'lim, majelis ilmu menjadi mulia dan menjadi tempat yang paling utama Demikian pula menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan Adalah karena sebab di dalamnya mempelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Mempelajari Al-Quran Dan sunnah Nabi kita Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh nabi kita alaihi salatu wasallam dalam hadis yang masyhur hadis yang makruf yang diriwayatkan imam muslim di dalam sahihnya dari sahabat abu hurairah radhiyallahu taala anhu kata nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin bimbuyutilah yatluna Allah wa yatadaru sunnahu Bentham atau firaq bentham, ilah nuzalat عليهم al sukina, wghshyat humu rahmah, wafadhumu wa malaikat, wadzkarhumu Allahu fi maninda. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah rumah Allah subhanahu wa taala, iaitu bermajlis di rumah rumah Allah subhanahu wa taala. Dalam majlis itu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, membaca sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya. Illa melainkan nazalat alaihi sakinah akan turun kepada mereka ketenangan, kebahagiaan, wa ghosiyat humur rahmah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah taala meliputi mereka. Wa haffathumul malaikatu dan para malaikat-malaikat Allah taala menaungi mereka. <tuh> <tuh> yakni di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya la tad'u ajnihataha li talabil ilmin ridan bima yasna' para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya kepada mereka orang-orang yang bermajelis ilmu dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala Karena sebab Ridon bimayosnak Ridon dengan perbuatan atau amalan tersebut. Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat malaikatnya untuk menaungi orang-orang yang bermajlis ilmu di rumah-rumah Allah dan mereka melakukan hal tersebut yakni para malaikah karena ridha dengan perbuatan tersebut. Naam, sebagian para ulama kita menafsirkannya seperti Al-Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' fi Adabil 'Alim wal Muta'allim bahwasanya para malaikat-malaikat tersebut meletakkan sayapnya menaungi mereka dan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Pengampunan dari Allah, berkah, kesejahteraan, kebahagiaan. Naam. Maka ini keutamaan yang sangat besar di mana para malaikat-malaikat Allah taala mendoakan para Penuntut, penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majlis-majlis ilmu. Wadakarohum Allahu fiman indah dan Allah Taala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Nam, jika Allah Taala menyebut nama hambanya, maka tidak lepas dari dua hal. Imma Allah Taala mencintai hamba tersebut, wa imma Allah Taala murka dengannya. Maka ketika orang-orang yang bermajelis ilmu di rumah-rumah Allah mempelajari Al Quran dan Sunnah Nabi nya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salafur rahimil ummah, maka menunjukkan ketika Allah menyebut nama-nama mereka itu menunjukkan Allah Taala mencintainya. Barakalofikum Maka tidak ada keutamaan yang lebih besar dari semua ini Naam Bahkan Para ambiya dan para syuhada Cemburu Dengan orang-orang yang bermajelis ilmu Dalam rangka Mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Ya mereka cemburu karena Allah taala memberi keutamaan kepada mereka. Dari kalangan para nabi dan para syuhada. Ya, tidaklah kecemburuan para nabi dan para syuhada melainkan karena keutamaan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Yaghbituhum al-anbiya wasyuhada. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ya, mereka diletakkan oleh Allah di tempat di mimbar-mimbar yang tinggi dan wajah-wajah mereka memancarkan cahaya. Ya. Sehingga kedudukan mereka itu menjadikan para nabi dan para syuhada cemburu. Lalu Rasulullah ditanya siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang al-mutajalisina fiyya yaitu orang-orang yang bermajelis saling bermajelis karena Allah Iaitu yani dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula Ma'asyiral Ikhwa wal Akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang majelis ilmu adalah majelis-majelis zikir. Yang merupakan Raudatun min riadil jannah Merupakan taman-taman surga Maka Di dunia ini kita sangat bahagia ketika Kita masuk di sebuah taman-taman yang indah Ya Yang Kita Menyaksikan dan melihat keindahannya Itu cukup menjadikan hati kita berbahagia Barakallahu maka majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman dari taman-taman syurga Yang tentunya dia lebih utama daripada taman-taman syurga di dunia ini. Naam, olehnya itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menyempatkan waktunya. Ya di dalam majlis-majlis ilmu tersebut. Naam, kata beliau Allah tahu briaudil jannah. Tidakkah kalian menyempatkan waktu-waktu kalian untuk mengembara di taman-taman surga? Naam, maka para sahabat bertanya Umar briaudil jannah apa taman surga yang kau maksudkan ya Rasulullah? Maka Nabi saw menjawab taman-taman surga itu adalah majlisul ilm, yaitu majlis-majlis ilmu. Nah, oleh kerana itu ma'asir al-ikhu wa rahimah Hendaklah kita semua Bersemangat di dalam Meramaikan majlis-majlis ta'lim Majlis-majlis ilmu Yang tentunya yang kita maksudkan adalah Majlis ilmu, majlis ta'lim Yang di dalamnya Mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya s.a.w Bifahmi salafi hadil ummah dengan pemahaman pendahulu-pendahulu umat ini yang soleh Yaitu dari kalangan Para sahabah Kemudian para tabi'in Kemudian tabi tabi'in Rahimahumullah ta'ala jami'an Nah, kerana uh, Majlis-majlis ilmu yang Di dalamnya Mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya Namun tidak di atas pemahaman para salaf, para sahabat maka itu mesti keliru dan melenceng dari uh, apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya nya alaihi wasallam perintahkan. Naam, barakallahu fikum. Dan ini berulang-ulang kita menjelaskan. Naam, berulang-ulang kita menerangkan tentang Hal tersebut sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran memerintahkan Allah perintahkan kita untuk belajar Islam di atas pemahaman para Sahabah. Nampak terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam Hadis Hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bukanlah makna apa yang saya sebutkan yaitu mutlak setiap Majlis apa saja yang kita dapatkan, lalu kita hadir di dalamnya dan mendapatkan keutamaan. Tentunya tidak demikian Barakah Lefikom. Namun yang dimaksud adalah majlis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, yakni para sahabat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil di dalam Al-Quran dalam surah atau bahayat yang ke seratus. Allah memuji para sahabat, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa an, adallahum jannatin tajri anhar ila Ya, para sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan ikutan yang baik. Mereka itu orang yang Allah ridai, mereka ridho kepada Allah. Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Siapa yang Allah sebutkan? Para Sahabat. Para Sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Surah An-Nisa 115. Allah Taala sebaliknya mengancam orang yang menyelisihi tidak mau mengikuti cara berislamnya para Sahabat. Kata Allah subhanahu wa taala, "وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ أَغْيَرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللِّهِ مَاتَ وَاللَّهُ نُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَسِيرَةً" siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk kepadanya dan setelah itu mengikuti selain jalannya para sahaba jalannya orang-orang yang beriman bersama Rasulullah yakni para sahabat maka kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam nah, apakah suatu hal yang sia-sia Allah Ta'ala mengancam dengan api neraka jahannam tentunya tidak ini hal yang besar yang mengharuskan kita mengambil perhatian dengannya, apa sebabnya Allah Ta'ala mengancam dengan api neraka jahannam. Iaitu, karena menyelisihi jalannya Rasulullah, kemudian setelah itu, dia menyelisihi jalannya para sahabat-sahabat beliau. Ya, alaihissalatu wassalam, waridwanullah alaihim jami'an. Nah, dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, Naam Fain Apa? Naam, saya lupa ayatnya. Siapa yang ingatkan Barakallahu fikum? Fa in tawallaw fi shiqaq fa sayakfihumullah wa huwa as alim. Sebelumnya al-ayah Fain amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Wain tawallo, fa innahum fi shiqaaq, fasyakfikahum Allah, wahyu al-samiul alaihim. Kata Allah Taala, fa in amanu bimithli ma amantum. Jika mereka, yaitu seluruh manusia itu mau beriman seperti cara berimannya kalian. Kalian, siapa yang diajak bicara oleh Allah kalian di sini adalah Rasulullah dan para Sahabatnya. Ya. Rasulullah dan para sahabatnya Jika kalian mau beriman Dan kata iman dalam Al-Quran Dalam Hadis, kalau dia disebut Menyendiri, maka maknanya Islam Islam juga kalau disebut menyendiri Maka maknanya iman, Islam dan iman Semuanya masuk Ya Artinya Kita bisa mengatakan Dalam ayat ini, barang siapa yang Berislam Dan beriman Ya, dengan cara Islam dan imannya kalian yakni para sahabat faqadhtadaw, maka sungguh mereka berada di atas petunjuk hidayah. Ah itu hidayah yang benar. Ya. Hidayah yang benar adalah apa? Orang yang berislam dan beriman di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menggandingkan hidayah itu pada caranya Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita perhatikan dengan baik. Fain amanu bimis lima aman tumbihi fakad hid Jika mereka mau beriman dan berIslam sesuai sebagaimana Islam dan imannya kalian, iaitu para Sahabat Rasulullah, fakad hid maka sungguh mereka. Mendapat hidayah. Ya, artinya orang yang tidak berislam dan beriman dengan caranya para sahabat, maka sungguh dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, fa'in tawallau jika kalian tidak mau kata Allah, maksudnya tidak mau beriman dan berislam dengan caranya para sahabat. Ya, fa'in tawallau, fa'in naum fi shiqok, maka sungguh kalian senantiasa dalam syiqaq dalam pertikaian, dalam perselisihan, dalam perpecahan. Ya. Fasa yakfikumullah alim. Ya, maka Allah taala akan memberi balasan. Ya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini ayat yang ketiga di dalam suratul Baqarah. 6. Terkait dengan apa? Hidayah dalam suratul fatihah yang kita ulang ulangi terus Ya Allah Ta'ala berfirman Ihdina siratal mustaqim Tunjukkanlah kepada, kepada aku ya Allah jalan yang lurus yaitu Siratal ladhina an'amta alayhim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri ni'mat atas mereka Ghairil makdubi alayhim waladda'alin Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan disesatkan Nah, para ulama menafsirkan Di dalam suratul fatihah ini bahwasanya Yang dimaksud Orang-orang yang telah Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala Ya adalah Mereka itu para nabi Para suddiqin Para syuhada Para solehin Ya Dan itu Allah Terangkan di dalam suratul an nisa ayat 69 ya sebagai penafsiran dari surah Al-Fatihah ini al-lazina an'amallahu alaihim minan nabiyina wassiddiqina wassyuhada wassalihin wahasuna ulaika rabiqah nam, iaitu orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah yang Allah sebut dalam surah Al-Fatihah siapa mereka? para nabi para suddiqin, perhatikan para nabi Nabi yang paling pertama Adam as. Yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Sedekir, Shuhada. Siapa yang dimaksud para Sahabat Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut, yang Allah sifati dalam banyak ayat-ayat. Ulayi -ayat. kahumus shodiqun, Ulayi kahumus shodiqun. Para Sahabat. Ya, seperti yang Allah sifati dalam Suratul Hashiyar. Ya lilfaqara lilfaqarailladzina uhsiru fisabilillah apa lilfaqaraill muhajirina alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadlam minallahi wa redwana wa yansiruna allahu wa rasulah ulaikahumus sadiqun ya yang dimaksud yaitu para sahabat rasulullah mereka itulah orang-orang yang jujur ya yeah. jadi para sahabat orang-orang yang sadiqun kata Allah ta'ala Ya. Yaitu orang-orang sahabat fakir yang dari Muhajirin. Ya, yang mereka berjihad di jalan Allah taala. Mereka keluar di jalan Allah. Mereka mengorbankan harta mereka. Ya, mereka diusir dari negerinya. Ukhriju min Apa <yang> mereka cari iyab taguna fadla minallahi waridwana. Mereka terusir Dirampas hartanya, meninggalkan hartanya, karena mengharapkan, ya, keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah Taala. Ya, mulai kahumus sawdikun. Ayat yang setelahnya Allah Taala menjelaskan tentang sahabat mu, uh, Ansor. Ya, walladina tabawa udhar wal imana min qablihim yuhibbu naman hajar ilayhim wala yajidu na fi sudurihim hajata mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa mayuqashu ha nafsihhi fa ulaika jadi orang-orang yang menyambut sahabat muhajirin yang dari Mekah menyiapkan tempat yakni siapa yang dimaksud kaum ansar di Madinah ya Yuhibbuna man hajaru ilihim Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah padanya Ya Jadi Kalau Kita didatangi Oleh orang yang beriman Oleh orang yang baik Soleh agamanya ya, Maka sepantasnya kita senang Kalau kita didatangi seorang tamu ya, Yang baik agamanya Kita bergembira dan bahagia bukan kita bersempit dada atau bersembunyi. Ya. Persahabat yuhibbu man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepadanya karena agama. Ya. hajatan mimma utu. Tidak ada sama sekali rasa sempit dalam dada mereka. Ya, dari apa yang diberikan oleh Allah taala mungkin ya. Kalau tamu datang dia harus jamu sehingga hartanya berkurang, ini orang yang bakhil ya. orang yang kikir. Tidak demikian Islam, barakallahu Ya, akan tetapi sebaliknya Islam itu agama yang dermawan. Ya. 6. Untuk saling tolong-menolong, untuk saling ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah taala. Walhasil Allah memuji Sahabat, pada ayat yang pertama ulai kahumus shodiqun, ayat yang kedua ini yaitu kaum muhajirin, ayat yang kedua ini kaum anshar, ulai kahumul muflihun. Ya. Dan ayat ketiga setelahnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. 6 Orang-orang yang datang setelahnya, setelah para sahabat, ya, orang-orang yang datang setelah para sahabat, tabiin, tabi, tabiin dan seterusnya sampai hari kiamat, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar, ikutan yang baik, ya, bukan ikutan yang buruk. Barakalafikum, yaitu berislam namun tidak mengikuti para salaf, ya, tapi mengikuti kaum khulaf. Nah, maka ini bukan Islam yang baik Nah hasil Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam suratul fatihah Allah tafsirkan Di dalam suratul nisa Pada ayat ke-69 Yang dimaksud orang-orang yang telah Meniti siratul mustaqim Yang telah berada di atas petunjuk Siratul mustaqim Adalah Para Sahabat-Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya dengan benar ikutan yang benar 6 sebagaimana yang Allah sebutkan tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-100 walladhin tabbauhum biihsan orang-orang yang mengikuti mereka Yaitu para sahabat dengan ikutan yang baik yang sempurna 6 demikian ikhwan fil din azzakumullah ayat-ayat Al-Qur'an Demikian pula hadith-hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wajibnya berislam dengan Praktik pemahaman dan tertib para salafus sahleh. Nam dalam hadith yang sangat masyhur dan makruh, ya, Yaitu hadith Iftirakul ummah, hadith perpecahan umat, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqa wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqa ummah ala thalathina wa sab'ina firqa kulluhum fin nar aw kulluh kulluha wahidah akan pecah yahudi yakni di zamannya ya, sebelum zaman kaum nasara dan umatul islam Ya Yahudi berpecah juga 71 golongan satu surga 70 neraka Yahudi yani kaumnya Nabi Musa alaihissalam. 6 Kemudian Nasara berpecah menjadi 72 golongan ya satu dalam surga 71 dalam neraka yani kaumnya Nabi Isa alaihissalam ya dan akan berpecah umat Islam menjadi tujuh puluh golongan yang ini kita, umat Islam umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu hafinnar, semua dalam neraka yang ini tujuh dalam neraka satu di dalam surga ya barakalafikum, hadith ini hadith yang sahih Bahkan para muhadithin menjelaskan Zakin banyaknya jalan-jalannya Mencapai tingkat mutawatir Ya Sehingga orang yang mendoifkan ini Orang yang Menyeleweng dari jalan yang benar Ya Atau Orang yang membalik Karena ada sebagian mereka membalik hadis ini Yaitu 72 yang masuk surga Satu yang masuk neraka Nah Dibalik Ya, itu yang soeh, yang yang lawannya adalah doif. Jadi ini pemahaman yang keliru, yang berbahaya, membalik hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini orang-orang yang suka membuat subhat. Tapi apa Jawaban Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kuluha finar illa wahidah. Kecuali satu, ketika Rasulullah ditanya siapa mereka itu, yang satu itu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu riwayat ma'ana ana alaihi wa ashhabi ya yaitu orang-orang yang berpegang teguh di atas apa yang ku berada padanya dan di atas apa yang berada padanya para sahabat-sahabatku ya berarti harus mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi jika kita ingin menjadi kelompok satu yang masuk ke dalam surga ya dalam riwayat lain al jamaah Ahlu ahlussunnah wal jamaah. Naam, orang-orang yang komitmen di atas sunnah Rasulullah dan komitmen di atas al jamaah. Apa itu al jamaah? Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkannya kebenaran dan orang-orang yang mengusung kebenaran tersebut Ya, tetapi dalam hadis-hadis yang lain al-jamaah itu selalu ya identik dengan penguasa, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan berpegang teguh dengan apa? Pe penguasa Jamaah itu di tangannya penguasa, penguasa yang muslim. Artinya mendengar dan ta'at kepada para penguasa. Ya, jadi kalau mau dikatakan al-sunnah wal-jamaah. Berarti apa syaratnya? Selain dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dia berpegang teguh dengan apa? Penguasa. Samawat toah mendengar dengan pemerintah dan taat dalam perkara yang maruf, ya dan tidak boleh mencela, mencaci, membeberkan ke, uh, keburukannya dengan terang-terangan. Ya. Jika dia hendak menasihati penguasa, maka dia nasihati dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi, mendatanginya mengirimkan surat dan seterusnya ya maka itu namanya Al-Jamaah nah orang-orang yang mewujudkan ya ketaatannya kepada penguasa muslim ya kenapa karena banyak orang-orang mengaku al-sunnah tapi suka mencela-cela pemerintah ya maka tidak terpenuhi syarat untuk dikatakan ahlus sunnah wal jamaah Ya. Barakallahu fikum. Sangat banyak sekali hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi yang mewajibkan untuk mendengar dan taat dalam perkara makruf adapun dalam perkara yang mungkar maka kita diam, bersabar ya, tidak melakukannya tetapi sabar. Ya, sekalipun mengharuskan pemerintah itu terkadang zalim, mencambuk kita, merampas harta kita, Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in dharaba wa aqada malak fasma wa ati fasbiru ya sekalipun dia memukul punggungmu merampas hartamu sabar ya mendengar dan taatlah barakallahu fikum Naam dalam hadis yang lain menarada an yansah alizi sultan fala yubdihi alaniyah fal ya'khudh bi yadihi fala yubdih alaniyah barang siapa yang ingin menasihati penguasa kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya keinginan untuk menasihati penguasa caranya adalah ambil tangannya sembunyi-sembunyi dan jangan dia tampakkan terang-terangan itu sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis yang dohir, yang masyhur ya yang sahih yang sangat terang dan gamblang ya Siapa yang ingin menasihati Sultan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka sembunyi sembunyi dan jangan ditampakkan terang terangan. Ya, maka sebagian orang yang mengatakan apa harus menasihatinya mengkritik dengan terang terangan ini menyelisihi makna al-jamaah, ya, menyelisihi makna al-jamaah halusunatul al jamaah. Nampaknya menyelisihi perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Maka ini sangat-sangat penting untuk terus ditekankan dan diulangi. Kenapa? Karena banyaknya para dai-dai tetapi tidak menerangkan hal ini, diam, ya, dan tidak mengulang-ulanginya, menekankan sehingga kaum muslimun jahil darinya, tidak memahaminya, ya. Ketika mereka tidak memahami, sebaliknya mereka dibesar-besarkan dalam perkara jihad, didengung-dengungkan akhirnya berjihad dengan jihad yang keliru ya jihad yang keliru. Naam. Maka kewajiban kita sebagai para duat untuk menjelaskannya ya apalagi di zaman-zaman kita sekarang zaman-zaman fitnah ya banyaknya kaum muslimun bahkan orang-orang yang alhamdulillah sebenarnya sudah mendapat hidayah mengenal dakwah sunnah tetapi ya belum sempurna kurang dalam perkara-perkara yang seperti ini ya banyak sekarang orang-orang yang mengenal dakwah sunnah tapi tidak diperkenalkan tentang bagaimana sikap terhadap penguasa yang benar ya akhirnya apa mereka menyeru pada jihad ini jihad itu ya jika ada hal-hal tertentu demo mengumpulkan para pemuda untuk melakukan demo ya itu terjadi nah dan Uh, sampai saat ini, ya yeah? sehingga ini hal yang memprihatinkan, ya yeah? barakalafikum orang-orang yang uh, bernisbah dengan sunnah-sunnah, namun ketika ada sesuatu demo dia ikut di dalamnya, ya yeah? ikut di dalamnya. Hantu ingat demo 212 ya yeah? banyak dari ikon-ikon kita yang sudah mengenal dakwah sunnah ikut di sana. Ustadz bahkan, ya yeah? untuk apa menggulingkan presiden ya ya dan kemarin lagi setiap pesta politik ya pemilihan kandidat pasti terjadi hal-hal yang seperti ini ya dari orang-orang yang berpenampilan sundah namun ya kurang memahami bagaimana sikap terhadap para ula, para penguasa ya. Naam barakallahu fikum. Wa illa di sana supaya mereka berdalil, ya, dan ini perlu diluruskan. Ya, seperti misalnya sikap sahabat uh, Abu Sa'id al-Khudri kepada uh, Marwan Ibnu ya, di masa khilafahnya yang naik di mimbar untuk menegakkan Id tetapi dia balik, ya, ijtihadnya seorang khalifah pada waktu itu. Ya. Marwan ibn Hakam, rahimahullah, dia mendahulukan apa? Solat. Ya, mendahulukan solat baru khutbah. Kenapa? Karena kalau khutbah duluan, apa? Mendahulukan khutbah awal terbalik, mendahulukan khutbah baru solat. Karena solat kalau solat duluan Baru khutbah manusia akan pulang. Itu alasannya. Ya, pada saat itu sahabat Uh, kalau tidak salah Syait, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menarik ya bajunya menarik lengan bajunya apa leher bajunya untuk tidak melakukan hal itu di sini dijadikan dalil sebagian orang-orang yang mengatasnamakan dengan sunnah bahawa ini dalil bolehnya ingkar mungkar kepada penguasa dengan terang-terangan dalilnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Nah, maka dijawab oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para imama kita. Bahwasanya nah, ini beda. Ya. Uh, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat yang disegani. Ya. Disegani dan akrab dengan khalifah Marwan bin malik atau Marwan bin hakam Naam, sehingga karena keakrabannya ya, beliau berani melakukan hal itu dengan pertimbangan bahwa tidak akan menimbulkan mafsadah. Ya, karena saking akrabnya. Naam, itu sebagian takwil yang dijelaskan oleh para imama, "wa illa kalau seandainya" Ya. Terjadi seperti itu bertentangan dengan dalil, maka kita katakan itu kesalahan. Individu sahabat bukan hujah. Ya, yang kita jadikan hujah apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan terang-terangan. Kalau terjadi pada sebagian individu sahabat, itu bukan dalil. Itu bukan dalil dan itu bisa salah. Contoh, sahabat Ibnu Abbas membolehkan sampai beliau meninggal dunia membolehkan nikah mut'ah hikam utah yang dilakukan oleh kaum syiah sahabat ibnu Abbas turjuman Al-Quran, ahlub tafsir tapi bisa keliru individunya Ya, tapi kalau ijma' para sahabat kesepakatan sahabat, itu dalil Ya, sebagaimana Al-Quran dan sunnah maka dalil juga adalah merupakan kesepakatan para sah sahabat naam jadi tidak boleh dijadikan kesalahan individu-individu sahabat Untuk membolehkan, membenarkan Perlakuan-perlakuan ya, tertentu Seperti apa yang saya sebutkan ini tadi Namun, itu pun di, ditakwil oleh para ulama ya, Kenapa sahabat Abu Sa'id melakukan hal itu? Ya, Karena beliau merasa akrab dengan marwat Sebagai khalifah Naam Fallahu ta'ala aklamu bisawab naam Demikian ikhwan fil din azakumullah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum. Karena waktu salatul isya kita cukupkan dengan kafarah majelis semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya dan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Akhir dawana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.